Nikola Dilembur eta bere emazteak dute ostatu jate kudeak eta hartu. Horritaraz dezagun lehenik, haintzineko kontseiluak zuela proiektua bultzatu eta azken haute ekipa berri bat sartu balimada ere, hunek sedea segitu duela. Tokio hortako arduradunen atxemaitea, arño gaztanbidea bidea berriak ezberriak errandaukunaz, ez daize izan, baina nuroski eginda. Herri askitipi batean, barnekaldean, hori zaio preseski gustatu Nikola afera eramaiten duen arduradunari. Nire emaztearekin, kostaldean bano barnekaldean izaita nahiago dugu. Gendea gusua go goda, kostaldean eta bereziki xaran lan egin ondoan, aierako afera presiul zinez interesgarrian atseman dugu. Dena egitekoa da hemen, klientak atseman besteak beste, harri ginen zinez on bat zera guretako. Herria berpisteko holako proiektua bultzatzea ongi balimada ere dutela ondotik herritarek segitu tokia biziaraziz hori randauku eta hori esperudu Nikola Arduradunak herrian sortuden dinamikaren segitzeko bulanjeria ere berriz partiarazteko sedea bada Arno Gastanbidea uzapesa. Bai, bai, Tokia Libre da, eta guai Tokian baliatzeko. Autatuko dugu uh, okien berri bat, eta uh, azpian ere bat dira uh, lokalak, profesionalak, eraguntza berri bat Horiek uh, ina ala vite edo salteko, doluatzeko, men bon, saltekoen, eta hori uh, ina ala ginen dugu ere. Egoitza horiek zertan baliatzen aldira? Adibidez, erizain edo mediku edo bestezarbait entzatere, Lokalak arguntu utsak dira eta eroslea ikusiko du zer eginen din horrekin. Kolako etxempluak ikusiz, oartzen da berriz ere, gure herrien bizia, gure eskudela, elgarrekin lanaman komuna ere manezza.